Десь на цій планеті є зброя масового ураження, але ніхто не знає, що це. Так? Її ефективність вже бачили не лише на прикладі інопланетних міст. І ось організована нова, тривала місія, в якій людям і слова не сказали ані про мутаген, ані про міста. І зауваж, за її успішність відповідає саме Ванлик. І лише вона. Запропонуй тепер іншу притомну версію, якщо не віриш, що вони... «Ловлять на живця!» Я потер скроні, щиро намагаючись придумати інше пояснення, але його не було. Отже, вони чекають, коли ми почнемо перетворюватися на химер. «Алілуя!» – Ірма глумливо здійняла руки. «І просто спостерігатимуть, як ми будемо жарти одне одного. І вивчати. І їм потрібен секрет біологічної зброї. А ми – морські свинки» чи на кому там ставлять досліди. Але тоді логічно було б привезти юрбу фахівців, вірусологів, генетиків, а не звозити службу біоконтролю до трьох осіб. Мені здалося, я виклав козир. «А хто сказав, що їх не привезли? Просто це ми з тобою. Чи, думаєш, капрала просто так щомісяця тягали в госпіталь? До речі, його так і не поховали». Хотілося заперечити, але аргументи скінчилися. Згадався загадковий «фактор Б» – нікому невідомий критерій відбору. І те, як Алекс розповідав про секретний надзвичайний арсенал. Враховуючи всю цю таємність, як мінімум спис долі, ну або чим там убили Христа. Але ж немає ніякого сенсу зберігати найефективнішу зброю під замком. Якщо тільки не боїшся, що принада відлякає хижака. Ірма знову ритмічно клацала кришкою термоса, поринувши у свої думки. Мене ще дужче почав хилити сон. Я стрепенувся і подивився на години. За десять – дванадцята. Ще трохи. Не знаю, в який момент я заплющив очі, до останнього видавалося, що все під контролем. Я знову був на луках. Тільки цього разу це не сон, упевнено сказав я собі і подивився під ноги. Метеликів було багато, дуже багато. Вони сиділи на кожній травинці, так густо обліпивши її, що, здавалося, я стаю в заростях із чорно-помаранчевих крил. До стін самотньої білої будівлі, яку хтось зводив посеред лугу, було метрів двадцять. Мільйони метеликів огорнули її Рухливою хмарою. Я не бачив будівельників. Лише те, як чиїсь руки кладуть розчин просто на сотні ніжних крилець, а потім з огидним хрустом придавлюють їх цеглою. Новими й новими цеглинами, укладаючи кожен поверх живих, ніжних, прекрасних метеликів-сонцевиків. І зводячи усе вище і вище стіни, де з кожного шва стирчали тріпотливі крильця. Я був єдиний, хто міг це зупинити. Але для цього потрібно було дійти до будівлі і увійти в єдині чорні двері посеред стіни. А кожен мій крок теж загрожував метеликам смертю. Не можна наступати на метеликів. Головне не наступати. Хотілося залишитися там, щоб не бути причиною загибелі цих ніжних створінь. Але що секунди, коли я ступаю, гине чим раз більше чорно-помаранчевих сонцевиків, незрівнянно більше. І тоді я наважився. Я підняв ногу й обережно поставив її в траву, стараючись налякати якомога більше метеликів. Вони випорхнули яскравим розсипом, і я з полегшенням подумав, що полетіли, мабуть, усі. Але поставивши ногу, з жахом почув Огидний хрускіт їхніх ніжних тіл. Не можна наступати на метеликів. Я завмер. Там, на стіні, чиясь рука знову ляпнула згусток цементу поверх живого килима і придавила білою силікатною цеглиною сонцевиків, які намагалися злетіти. Зітхнувши, я рішуче ступив іще крок. Хоч як силкувався бути обережнішим, знову пролунав нудотний хрускіт знищених метеликів. До темних дверей було ще так само далеко. «Лейтенанте — Лейтенанте! — прошепотів хтось. — Я безпорадно озирнувся. Ірма стояла зовсім поруч. Я хотів їй сказати, щоб вона не рухалася, бо роздавить метеликів, але вона взяла мене за потилицю і раптом поцілувала. Її зімкнуті губи, Чомусь були тверді й холодні. Я спробував відповісти на поцілунок, але вона так міцно пригорнулася до мене, що не міг розімкнути своїх вуст. «Лейтенанте!» – повторила вона пошепки, не відриваючись від мене. Я встиг здивуватися з того факту, що Ірма, говорить і водночас цілує мене, і прокинувся. Ірмани обличчя і справді було зовсім близько, Майже як у сні, а мій рот, вона затиснула долонею, піднесла палець до губ. Я повільно кивнув. Ірма забрала руку і, немовлячи й слова, показала пальцем у кінець довгого коридору. Я придивився. Спершу здалося, що там абсолютно порожньо. Але Ірма наполегливо вказувала своїми тонкими пальчиками на щось у самому кінці. І я помітив. Щось темне. Я напружив зір. У тьм'яному світлі чергових ламп я навіть не міг стверджувати, що це предмет. Може, просто тінь. Якби не Ірма, я б у житті не звернув уваги. Вже збирався сказати, що не бачу нічого страшного, аж тінь раптом поворухнулася. Жодних сумнівів. Вона поворухнулася, якось дивно і незграбно. Я відразу поклав руку на пістолет. Пальці намацали руків'я. «Дякую чорному полку, промайнуло в голові. Тінь ворухнулася ще раз. Ірма нахилилася до самого вуха, торкнувшись його вустами, і прошепотіла так тихо, як тільки змогла. Hey